Усе наче несправжнє, і Морозенко, і дума про нього. Все несправжнє. Хіба ж Морозенко козак? Він же лях? Станіслав Морозовіцький. А отже складай дому, дід. І хто повірить через деякий час, що Морозенко ляг, шляхтич, він проти панів і тому козак. Ой, і приверзеться ж таке!» – вголос сказав богун, протираючи очі. Тепер він певний був, що й дідула дома, і Морозенко йому приснилися. Але тут знову забриніли струни бандури, і заспівав дід, стримуючи ридання. «Ой, морозе, Морозенко, преславний козаче, за тобою, Морозенко, вся Україна!» Богон голосно скрикнув і знепритомнів. Частина четверта. Ой, чого ти почорніло зелене поле, почорніло я від крові за вольну волю, круг містечка берестечка на чотири милі мене славні запорожці своїм трупом вкрили? «А ще мене гайворони укрили з півночі, Клюють очі козацькі, А трупу не хочуть» – Тарас Шевченко. Був жовтень 1650 року. Ранками вже траплялися приморозки, А з півночі повівав холодний москаль. На подвір'ї у діда Андрія стояли осідлені коні. Оксана з бабою Югою поралися коло печі. У сусідній кімнаті гаряче сперечалися Богун і Зорка. «Так і скажи йому!» – кричав Богун. «Так і скажи, слухатися не будемо! Ми козаки, а не якесь варшавське сміття! Годі вже!» «Та про козаків же він нічого! Він же тільки про підданих!» – несміливо перепинив Зорка. «Що? Про підданих?» А нехай він собі раз назавжди налоди запише, нема тут підданих, нема не буде. Зривнув про підданих. Ми тут нікому не піддавалися. Я вже казав, реєстр писали без мене. Якби не хворів тоді, власною рукою порвав би його на шмаття. Вигадали, котрий, мовляв, козаки, нехай козакують, а котрі піддані, нехай панам подані не підкуляються. А що це вам? Смішки? Ну, зовсім, Івана, мій смішки. Ти ж, братику, не вчора одужав. Договір з Борівський. Ось уже рік, як підписано. І не ну, пан Гетьман його вигадував. Ти ж знаєш? Ну, дивно навіть, що тільки тепер... Дивно! Тобі дивно, що я тільки тепер кажу про реєстри? Ай, які ж ви всі забудькуваті! А не казали ще на Березневій нараді? Не казали, що з Борівський договір... «Шматок паперу». «Не казав я, щоб усіх, розумієш, усіх писали в реєстр». «Не казав я, щоб гнали бісовій бабі усіх киселів і усе панство». «Не казав я, щоб не марудилися, а готувалися до нової війни». «Казав-то казав, але дозволь же й мені пригадати. Ну Пам'ятаєш, що відповів тобі гетьман? «Алеш, пам'ятаю, я з ним тоді погодився». Виходить, що ні. Пригадай, гетьман казав, що якби не зрадив під зборовом хан. Залиш, обридло вже про того хана. Обридло і мені, але, вибач, коли вже ви тут і знов насідати на гетьмана починаєте, мушу все пригадати. Ти тут багато говорив, дай же і мені вже сказати. Що? А не подобається. Махаєш рукою, а ти послухай. Зборівський договір підписано. Від збережа відступлено через ханну зраду. Гетьман мусив погодитися на 40 тисяч реєстру. Гетьман мусив погодитися, щоб решта поспільства залишилася в тому самому стані, що й до війни. Гетьман мусив підписати, що піддані повинні коритися своїм панам. Ти не заперечуєш, що гетьман мусив? Так, мусив. Мусив, бо інакше хан ударив би на козаків з ордою, а король з другого боку. Не треба було з тим ханом в'язатися. Може і так, але проти спілки з татарами, здається, навіть і ти в свій час не заперечував. Ну, от. Головне, що підписувати угоду під Зборовом нас примусили. Що ж повинен був тоді гетьман робити? Починати нову війну, маючи проти себе короля і хана? Починати нову війну, коли військо було стомлене, коли всюди почався голод, коли радзувів, що хвилину міг ударити на Київ, і коли Москва коротше, коротше, Зорко, ти тут неорацію розводиш. Я хочу тільки сказати, що становище було несприятливе. Залишалося одне споряджати потроху реєстр, зволікати з виконанням умови. Богом підійшов до столу, випив меду. Малий взорці їй трохи вже спокійніше додав. «Та ти ж сам поміркуй, Саміле. «Пам'ятаєш, як ото Корецький завзявся був прискранити своїх підданих?» «Пам'ятаєш, як несподівано з'явився в своїх маєтностях, виблиний з двома тисячами, той почав різати людям вуха носи, а до кого й вішати?» «Влас там, у Чигирині, певної чутки ще не було, а в нас тут таке піднялося!» Дали ми ото хльосту корейському. Ще деяких панів викішкали з гніздечок. Гадаємо, край не з'явлюся вже щинчами та домінами. Ось, і двох місяців не минуло приводять до мене якогось годований такий, зухвалий. Я, каже, офіціаліста самого Вишневецького князя. Навіть Дніпрянщину, каже, їду. Та так, знаєш, урочисто, з погордою. Ага, думаю, «Тебе якраз да не треба». «А що, кажу, хіба й князь Ярема вже долубень повертатися на мислив?» «Довженько, кажу, щось він у Варшаві барився». «А той мені справи, каже пане полковнику, важливі справи затримували». «Отож, каже, і відрядив князь поки що нас, офіціалістів своїх». «Ах, думаю, і ж ти, жаба твоя баба!» «А не страшно, кажу, що хлопи тепер покозачилися?» Минулося, каже. Минулося вже. Я, каже, від самого пана писаря генерального охоронного листа маю, та й витяг і показує мені того листа, а на ньому й печатка, і підпис Лиговського. І все як слід. Ті, що не в реєстрі, мають коритися панові. Та ти ж подумай, якому панові? Ярині, богун випав ще меду. Зорка мовчав з таким виглядом, начебто нічого незвичайного не почув. «Ну, і що ж ти тому офіціалістові зробив?» – запитав він перегодом. Богун витягнув шию й виразно провів по ній рукою. «Повісив», – мовляв. Зорка похитав головою. «Що, не подобається?» – посміхнувся Богун. «А хіба не казав колись гетьман? Хай, мовляв, гадають, що ми договір виконуємо». По суті ж, і кроку не поступимося. От тобі й не поступилися. Ти гадаєш, я не знаю, як отой твій Виговський не поступається? Гадаєш, не знаю, що там у вас у Чигирині щодня, як на ярмарку? Та це ж сором. За гетьманом та за писарем генеральним панські й магнатські служебники купами ходять. Дайте, мовляв, листа охоронного. Ой страшно, мовляв, без універсалу до підданих їхати. І що ж? Дані Ралеговський і листи, і універсали. Мійте, мости і пани, стрижіть овечок. А поки що заплатіть мені за листа охоронного сто двісті червоних. Ну, це не канцелярія? А ти що, хотів, щоб ми їх там, у Чигирині, вішали? А в Польщі б таке піднялося. О, віхати, не віхати, суть не в тому. Звичайно, тепер... Гетьманів про це і мріяти не доводиться. Але не цаскайтеся ви ж з ними. Не листуйтеся з конець польськими, вишневецькими, потольськими. Е, Іване, Іване, це вже дрібниці, зітхнув Зорка. А ти поміркуй. Інакше ж не могло б бути. Розумієш? Не могло. Гадаєш, мені чи Гетьманові, чи Виговському подобаються оті Киселі та Вишневецькі. Ти зрозумій. Або війна, або треба якось про око бути з панами в злагоді. Та ти не кидайся так. І чортові кажуть, часом треба свічку запалити. Нічого не зробиш? Договір? Ми ж поки що не окреме князівство. Не можемо ж ми сказати панам, ось кордон, сидіть собі за ним і не рипайтесь. А чи не гетьмін колись казав, де сила не візьме? Треба розумом надпочити. Договір. Ну, добре. А спромоглися ж таки деякий час панію не пускати. А бояться ж вони чомусь. Могої до гонять до Нечаєвого толку їхати. А на Київщину та на Чернігівщину чогось посунули? Отож я й кажу. Не було вже змоги з тим зволікати. Хай би гетьман і написав, їдьте мастери до своїх маєтків тільки без війська. А люди вже знали, що з тими мустилими робити? Старалися б, не з'їш, як я за тим офіціалістом Яременем. Фу, потимися, чухаєш. Чухай, чухай. Та не забудь, скажи гетманові, що в людей ось-ось терпець уєрветься. Бачив поля дорогою?